але червоні проявили подиву гідну впертість і продовжували опір. Врешті будинок цукроварні перетворився на смолоскип. Орел сказав своїм козакам, хоча то й вороги, але вони дають приклад, як козаки повинні вмирати. Під час бою було застрелено три, за даними більшовиків, два міліціонери. На трупі одного з них козаки на прощання причепили записку. «Так карають чорні терористи», Зайдівка Цапів За службу ганебній комуністичній комуні Командир чорних терористів Орел Вибравши з 50 коней 20 кращих Заїхали до Гуральні І реквізували 20-відрову діжку Вітки Розведеного до 30% спирту Під'їжджаючи до лісу Обкрутили колеса воза перевеслами Щоб загубити сліди отаборились у славному кипоровому ярі. Поки кухарі варили бичка, козаки, які отримали коней, шивали із трави та мішків сідла. Після дводенного відпочинку і ретельної розвідки у Янові 4 вересня 1921 року відділ орла опівночі налетів на залізничну ЧК станції Холоневської південно-західної залізниці. Ніхто з червоних не опирався своєї долі. Кількох чекістів було розстріляно, міліцію розігнано. Здобуто 10 коней із сідлами. Більшовицький документ стверджував, що повстанці закатували до смерті кілька сімей політруків. І знову ліс товариш сховав повстанців. Ось так у нас воюють. Наступного дня, 5 вересня, Орел зайняв містечко Янів. Розшукуючи повстанців, 9 вересня полк Красної Арінької спільно з Пиківською міліцією пройшли лавою ліс від Уладівки до Майдану Бобринецького та Пиківської горальні. Червоні знайшли щойно залишене місце постою партизанів, де виявили два трупи – чоловіка і жінки. Над ними на дереві висіла записка. Так чорні терористи розправляються зі шпигами совєтської влади, начальник чорних терористів Орел. Виявлено було й свіжо насипану могилу. Розкопавши її, витягли тіла чотирьох убитих козаків. Відпочиваючи у лісі під злобідкою, повстанці Гальчевського почули сильну стрілянину в районі Трепійського майдану. Через півгодини. Стрілянина перейшла в поодинокі рушничні постріли, а потім і зовсім затихла Через дві години близько 10-ї ранку почули розмову, побачили людей, що йшли лісом у їхньому напрямку Попереду крокував отаман Шепель За ним п'ятеро братів Паньковецьких, кілька старшин та дві жінки, разом 12 осіб Орел вийшов до них і запропонував затриматись, приєднатись до повстанського гурту Можете бути спокійними, тут безпечно, промовив Орел і запропонував відпочити у таборі. Шепель прийняв пропозицію. Тоді Орел вислав 10 козаків на чолі з лихом на пошуки розсіяних під час бою шепелівців, а інтенданти поспішили до Брусленова за баранами. Через кілька годин Мирон Лихо привів близько 70 козаків Шепеля. Вони були невеселі, але вигляд казанів, з яких на всю галявину розносився приперчений запах баранини, підняв їм настрій. А коли ще й налили вітки, то обличчя козаків зовсім проясніли. Всі весело розмовляли, були немов один відділ. Шепелівці в один голос говорили, що уявляли собі повстанчу діяльність так, як бачать у нас Є коні, добра зброя, козаки одягнуті, зжиті, певні себе, люблять отамана, є що їсти і випити А у них, пожалься Боже 47 старшин та козаків відділу Шепеля таємно вислали на переговори до орла свого представника Просити дозволу перейти до його відділу Отаман відповів, що з радістю взяв би їх до себе, але з етичних міркувань цього зробити не може Товариську розмову перервало кілька пострілів. Прибіг захеканий козак Шепелевець. Орел прийняв від нього звіт. Козак розповів, що ходив з Хорунджем до селян по Тютюн. Несподівано на хутір заскочили більшовики, і в короткій перестрілці вбили хорунжого. Виглядало, що незабаром з'являться червоні. Орел наказав своїм козакам сідати на кони і рушати назустріч ворогові, а Шепелю сказав, щоб його піхота розгорнулася на краю лісу.